Поцілунок у плеча «Я, чоловік, чулий, хоч і непомисливий, та згадка про один трапунок ні ні та й зігріє встаріле серце. Був час збирання, і я перші роси пускався в обходи мукачівських околиць. І зустрічався мені не раз чоловічок, циганкуватого, занихаєного вигляду. Він теж клопотався промислом». Кожний із нас збирав своє. Я зілля, він, залізяча, лахміття і скло, аби обміняти на питвої якусь потраву. Мене майже не помічав, який я мав би для нього інтерес. Був не із заліза, а лахи ще носив на собі сам. Зате я за своєю звичкою поглядав у його бік із цікавістю. Силкувався означити його чин, жебрак прибитий лихом, Причинний пропийдух чи просто упалий на дусі. Було щось у ньому таке, що пропити, занапастити до тла неможливо, якийсь хоч і крихкий та стрижень нутряної гідності. Я зазвідав про нього сторожиху Зеленгоспу, і та прояснила, що все вдатний був музика. Грав панству по рестораціях та винних симпозіумах під ловачкою. І понад те був кликаний і до пешта, і до лемберга, та прахи. Та перекати поле не хапається корінням, так і покотився в скорій славі спадом. А розгул і горілка довершили своє діло. Слух підупав, рухи загубили чуття й легкість. Біда невелика, що пропав музика. Грати не орати. Видавали в ньому приналежність до штуки очі налиті густотою самотності, спраглі якоїсь невтоленої потреби. Мені кортіло вчинити йому якусь послугу, піднести, бодай, благенький дарчик, може підлікувати. Я видів, що йому бракує, але як це обернути? Чоловік держався відрубно і навіть гордовито. Світ він носив у собі, а на собі брухт чужого життя». Але життя все мудріше за нас і скоро піднесло нагоду. Для ліків мені знадобилося вороняче пір'я, а ворони купно гніздяться в вакаціях під Павловою горою. Я подався туди за пером. Коли назбирав доста, полудень палив спекою, піт виїдав очі, вирішив прибути часину під пахкою жимолостю. Бо дуже люблю цю видку рослинності щей стайгових походів. І тоді я вздрів його, Нужденного скрипаля в задубілій від лепу сороці, її обтріпаних холошах. Він грав неподалік курився міський смітник. Видать там він знайшов скрипку, те що було колись нею. Обчухрані потріскані дека, приломлені руків'я, відсутність струн Одначе він грав, брудна поросла щока, злилася з інструментом, чорна кисть, грандіозно держала смичок із ліщини, злітала і упадала птицею в такт нечутної нути, випросталася, аж виросла підморена статура, ожила по гусячому шия, а голова досі нечесана й похнюплена, тепер розхрестано металося в палкому надихненні. Всі безгомінні рухи були такими злагодженими і красивими, що видавалося і направду збуджують воздух незвичайною музикою. У солодкому самозабутті він грав для ворон, гадаючи, що довкола безлюдно. Не міркував, що за кущем розімлілої жимолості стоїть і слухає ще один слухач. І коли руки його вже вхляли, дихання сперлося від надміру почуттів, а голова безвольно впала на скрипку, пригорнуту до грудей. Я неспогадано для самого себе заплескав. Спершу несміло й тихо, а відтак густіше й лункіше. Він почув і злякано обернувся, огорнувши мене тривожним, здивованим взором, проте не засоромився. Не опускаючи скрипки, звільно рушив до мене, і в очі його все більше напливало лагідності. Підійшов, мовчки нахилився і поцілував мене в плече. Я не встиг нічого промовити, бо музикант боржі повернувся і пішов геть. На місці, до якого він притулився, мокрів слід сльози. Так я споміг нещасливця. Скупим дарунком, плеском долонь. Хоча хто знає, у чим скупість, А в чому щедрість? Я в міру чулий чоловік, Але той прояв подяки мене розчулив. І я подумав, діло людське в тім, Аби славити своїм творенням творця, А не в тому, щоб діло славило тебе. Інак твоє мистецтво руйнується в тобі, і руйнує тебе, і славлення те можна проголошувати навіть беззвучно.